Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 336. adását halljátok, egy címe Intelligens Szén, én Szedlák Ádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és majd meglátjátok, hogy az Intelligens Szén nem is annyira ciki, mint aminek elsőre hall a nem Szerintem egészen hogy ciki. De... Na, majd megbeszéljük, hogy hogy ciki, de tehát nem a szén alapú életet fogjuk el... Mit akarok vele csinálni? Elhegedülni a nótáját? Azt semmiképp nem akarnám a szén alapú élettel. Nagyon jó, hogy ezt mondod, egyetértünk, értünk, hogy szénalapú élettel alapvetően támogatjuk, míg ázalagok tartunk össze. <gül> jó, szóval azért gyűltünk itt ma össze, hogy most a, a formálódó új logikánknak már mint a podcast formálódó új logikájának megfelelően minden páratlan adás az egy tematikus adás, de most páros adás van, ezért itt visszatérünk, Hát a gyökereinkhez, vagy a kecserékhez, amiket szeretünk, a fene tudja. Szóval ez egy ilyen kevésbé tematikus, sem inkább hírvezérelt adás lesz. Tehát gyertek, kedves hallgatók, térjetek hozzánk a gyökerekhez. <gül> az igen. Szóval hát itt azt fogjuk megbeszélni, hogy mi történt az internet és elektrotechnológia világában. Kert mit tudsz erről mondani? Én rögtön hoztam is egy gyorsat. Amennyiben fel, feltűnt az internetemen egy trend, hogy Amerikában, ahol emberek ö, elkezdtek hát ismét interjúkra járni például, bár is van, ott ö, ellenben a hr k elkezdték feltenni azt a kérdést, hogy ö, hát egy kedves, nem tudom én, akárki úr vagy kisasszony, mit tanult a karantén alatt, hogyan fordította a saját lényének erősbödésére ezt a ö, nyilvánvalóan stresszmentes, nyugodt és hát szabadságként is felfogható időpontot, a időintervallomat. Azért, aki ezt felteszi, azt nem sima meg lehetne csapkodni elvezővel. Hmm, hát de szerintem azért adja magát a kérdés, hogy mivel foglaltad el magad az elmúlt másfél évben, ha éppen nem dolgoztál, vagy elvesztetted a mm, fizikai distancing ellentétéhez kapcsolódó munkádat. Ön megkérdezni meg lehet, csak ezzel feltételezed azt, hogy mindenki azzal volt elfoglalva, hogy a De Camera 3-at írja meg, vagy a Lír királyt, amit pestis is idején illik, nem pedig az, hogy életben próbált maradni, és megette a nem, a macskákat. Nem feltételezem, hanem megkérdezem, hogy te azok közé tartozol, aki macskát evett, vagy azok közé, akik de kamerán írtak. És akkor aztán, e szerint megyünk majd tovább. De azért szerintem, a, tehát ahogy mondjam, az életben maradás az annyira szólt, hogy nem megyünk ki, amennyire muszáj, csak annyira, és otthon megpróbáljuk okosan eltölteni az időt. Én meg tudom mondani, hogy én mit tanultam meg a az első karantén alatt egyébként főként. Na, hallgat Hogy hogyan kell gitárpengetőt csinálni lejárt bankártyából? E, igen, ez egy perc. Ollóval. És a következő másfél évben? A következő másfél évben azt tanultam meg, hogy én, aki elkötelezett már-már már hiszterikus híve vagyok minden digitális technológiának, és a digitális átállásnak is nagykövete szószolója, és bronzszobra szeretnék lenni egyszerre, Szóval én is arra kellett rájövjek, hogy a Zoomon tartott konferenciák nem olyan jók, mint a jelenlét alapúak. Ezt tanultam meg. És egyébként ezen így hosszan is hajlandó vagyok gondolkodni, mert én leptem meg a legjobban magamat. Azt hittem, hogy ez majd nagyon beválik, és hát nem ez történt. Hát figyelj, hogyha ilyen nagy megfejtéseket kell, akkor az, hogy a legügyesebben kezelt stressz és szorongás elkezd egy idő után visszaütni. Illetve, hogy a csavarzáros bortszemfenékkel is ki lehet nyitni. <gül> Aha. A, a borzár, borzárnyitás az, az magától értetődő. Minden, minden ilyen módszert egy rendes férfinak meg kell tanulnia, igaz? Tehát, hogy hogyan nyitunk ki, e, hogy hívják, nem koronakupakot, az most ide hülyén is hangzana, hanem koronazárat, ez az, ezt a szót kerestem. Ezt a szót kerestem? Koronazár? Hát úgy hívják, nem a sörös kupakot. Ja, elképzelhető, majd megkérdezem a szakértőmet. De, és elkezdem baszogatni, mikor lesz a második adás. Ezt mindenképpen, mindenképpen javaslom. Közben a drága hallgatóknak mondom, hogyha azt hallanák, hogy ilyen nagy duffanások vannak az én beszédem, közben az azért van, mert egy nagyon cukor kismacska, kamasz macskának mondanám, az megtanulta, hogy hogyan kell a belső lépcsőházon keresztül rávetnie magát az íróasztalomra és aztán szagolgatni a sörömet. Én nekem meg mindig le kell innen dobnom, de már is mindjárt újraérkezik. Szóval a, a macska 2.0, aki ide került a rendszerbe egy pár, most már lassan egy hónapja talán, nagyon kiügyesette magát, és éppen az intelligens fázisát éli. Bináris állat egyébként, ezt el tudom még mondani róla. annyiben teljesen két üzemmódja van, az egyik a adhd örjöngés, tehát amikor tiszta erőből fut, iszonyatosan rohan a saját farka után, majd amikor véletlen az orra beleakad a melső mancsába, akkor észrevesz, hogy jé, itt a melső mancsom, megnyalogatom. Kicsit tisztogatja, de két nyalintás után észrevesz, hogy jé, itt a farkam, üldözöm, és egyfolytában ezt csinálja. Vagy amikor ez, a, ez az üzemmódja éppen így time-outra megy, akkor azonnal elalszik, és akkor egy-két órát pihenéssel tölt. Most nem ez van. Biztosan nem egy egy duracányulat hát Egyébként nagyon gyanús, igen. Nagyon gyanús, hogy elemes. és Csak ilyen és napelemes kiadásban. Igen, de az is lehet, hogy valóban ilyen over the air frissítődő van, és naponta háromszor, négyszer tölt le új mellékverziót, vagy alverziót, és olyankor alszik, mert utána mindig egy kicsit okosabb is, meg ügyesebb is, meg szebb is. Nagyon cuki macska. Na mindegy, de most lehet, hogy belehallatszik az adásba. Mm. Ezért elnézést kérek, majd beszélek a fejével. Mindenképpen például palánkkal megerősíthetnéd a uh, Igen, azt keresztül kellene uh, tolni valamiféle ilyen védekező mechanizmuson az igaz. Vagy ez hát van a hagyományos megoldás az őrnyok és köztük kutyás németek. De nagyon csapom macskát. De nem ezt a macskát nem hát, lehet még Ez nagyon-nagyon cuki. Na figyelj csak, de hogy oda térjünk vissza, hogy tehát a szemfenékkel való bornyítás megy, ez oké, okay, de mi volt a másik, amit mondtál, az, volt, az komolyabbnak hangzott. Az, az, hogy minden mindenféle, tehát bármilyen jókezelsz, stressz, meg nyomást, egy idő után elkezd visszaütni. Ja, abszolút elkezd így belülről kajálni, igen, igen. Igen, azt én is megtanultam. Na de még vissza egy pillanatra a Zoomhoz, mármint az a, a, eleve, basszus nem tudom, hogy ezt hogy kell hívni, amikor az ember Zoom-ban, vagy Meet-ben, vagy teams -ben van olyankor mit csinálunk, ugye nem videócsetelünk, hiszen... Nem tudom, én zoomolásnak szoktam hívni, én már volt olyan kedves ember, aki kikérte, hogy de hát mégycent találkozom. Mondjuk ő azt hiszem, hogy annál a cignél hmm. Hát jó, és akkor érted, ez azért probléma, mert nem hívhatod más, hogy akkor mit szeljünk egyet, vagy tím szeljünk egyet. Ezért lenne jó neki valami általános név. Én jobb hiány azt használom, amit a gyerekeim teljesen magától értetődő módon használnak, ez a videóhívásozás. í Értem, grammatikus, a képzők helyes használatán alapszik, nagyon szarul szól. Igen, nem hangzik jól, ugyanakkor elterjedt a használata. De én a videó telefonálást szeretem, de azt meg azt hiszem, az annyira bumer, hogy repülőautó is kellene mellé. Hát ez 36-os Német <tos> Olimpia. Igen. Igen. Más kérdés, hogy ott még 36 drót kellett a két, között, két hely között, hogy átvigye a videóképet, de Na jó, szóval hogy a videó telefonálással kapcsolatban akarom azt mondani, hogy, hogy én rájöttem, hogy nekem a legjobban belőle két dolog hiányzik. Az egyik a alacsony sáv igény, hogy ne lehessen folyamatosan téma, tehát minden ilyen beszédben, beszélgetésben elhangzik a, a bocsánat elment a tér kockásodsz, ne haragudj, mutoljatok. Tehát egyszerűen, hogy nem, nem, nem tudjuk kezelni ezeket az eszközöket, és részben még nem is elég a sávszélességünk, vagy nem is a sávszélességünk nem elég, hanem valahogy a, én arra azt gyanítom, hogy inkább a processzor kapacitás nem elég ahhoz, hogy tömörítsünk is egyszerre, meg, meg továbbítsuk is az adást megkockáztatom, hogy az emberek az erős nélkül a gyengébb számítógépek előtt ülnek. De nem általános. Hiszen, hiszen a cég igazad van. öt év alatt el izé elinfáják. Igen, de nem mindegyik. Tehát hogy, hogy ugye az van, hogy, hogy mondjuk egy másfél órás hívásban van kétszer-nyolc perc, amikor nagyon problémás, a többi meg jó, és akkor azt gondolnám, hogy madár raj szállt a hajtóműbe. Plusz van az, amit a, a, az ilyen ö, spiri, ezó emberek csak poénként emlegetnek, hogy a videokonferenciával tulajdonképpen megkapták azt a, azt a technológiát, ami megkülönböztetlen a mágiától, mert az egész szeánsz úgy kezdődik, hogy John, itt vagy, hallasz minket? Adj jelet! <gül> Igen. És amikor a bosszarkányok röhögnek rajtad, akkor az azt jelenti, hogy legalábbis UX problémáid vannak. <gül> Igen. Na de a másik nagyon fontos dolog, ami hiányzik ebből a videóhívásozásból. Hat tippeljek. Muflon pörkölt. Muflon pörkölt? Akkor három dolog van, ami problémás. Erre nem gondoltam. Lehet, hogy azért, mert csak bizonyos elkészítési módokon szeretem a muflont. Nem, nem erre gondoltam, hanem a szemkontaktusra. Az végtelen idegesít, hogy mindenki ilyen fura helyekre néz, és egyáltalán nem az én szemembe. Szerintem ez mindenkit zavar egy kicsit, és így nehezebben is vágunk közben, hogy nem, nem tudunk jó, jó ponton félbeszakítani másokat. De úgy tudom, hogy erre már készülnek a megoldások a Big technek a boszorkány konyháiban. Hát amennyiben át fogják rajzolni a szeméinket, és egészen izgalmas új hibákat fognak a igen, közben. Igen, igen, szóval, hogy kb. az lesz, hogy valahogy ilyen real-time CGI-jal kicsit úgy, úgy alakítják a képet, hogy a szemünk oda nézzen, ahova néznie kell. Igen, nekem van egy olyan elvárásom azért, hogy az 1.0 az úgy nézzen ki, hogy mindenki úgy, hogy, úgy viselkedjen, hogy mindenkiből matalcsi gyargyot csinál. <gül> tehát, hogy lehessen csak az egyik szemmel követni az eseményeket, és a másikkal tudják, mondjuk ezért olvasni SMS-t? Igen, igen, igen, egy pici független mozgás mindenképpen így bele. A másik meg, hogy, hogy az én tipikus technológus megoldásnak. Nem ott van a kamera, nem tudjuk oda rakni, mert ott van a monitor, ahová nézdik el, hiszen akkor nem lehet átpakolni máshová. Amúgy is, hogy hogyha lentről nézik az embert, még tokája is van, ha van neki, ha nem. Tehát akár hozott tokkel van rendelkezik, akár nekünk kell hozzáadni ö, optikai eszközök segítségével, sehogy nem lesz jó rajzoljuk át a szemét. Mindeközben elképzelhető, hogy ki lehet azt is mondani, hogy a videókép az annyira durván nem fontos, még megkockáztatnám azt is, hogy ha, ha egy jó interfész csinálsz, akkor talán még a hangkommunikáció sem. Hát de akkor, ha nincs képes a kommunikáció, akkor milyen kommunikáció van? Akkor cseted van például? Ja. Ami az esetek felében sokkal hatékonyabban működik. Hát nekem ezzel is nagyon. Mint ez a videós vannak a csettel, és ez is az elmúlt másfél év alatt alakult ki. Az írott kommunikációban általában az a tapasztalatom, hogy a, az embereknek a messze túlnyomó többsége az egyrészt nagyon rosszul fogalmaz, meg nagyon figyelmetlenül Gépel, és ezért végtelen sok félreérthető, kétértelmű, információhiányos szöveg kerül eléd, amitől ugye hát csak így, így romlik, a, romlik a jel, tehát zajosodik a kommunikáció. E, és a másik, hogy, hogy őszintén hiányzik nekem a, a metakommunikáció belőle a gesztusok, meg a, meg a mimika, és ezért azt bírom, amikor valaki erre használ emotikonokat, de nagyon sokan vannak, különösen az idősebb korosztályokban, akik valami furaokból, valami könyvszaga, nem tudom mi, miatt, elfből nem használnak emotikonokat, amitől én idegralmat kapok egyébként, mert ezt bárkinek megengedném, aki hivatásos írói kvalitásokkal rendelkezik, és tőmondatokban is pontosan úgy tud fogalmazni, hogy én mindig érezzem, hogy ez mikor irónia, mikor komoly, mikor gúny, de ha ez nem megy, akkor tessék szíves lenni a matikonokat használni. A vicc halál az, amikor egy emotikon kell mögül, hogy lehessen, de értem a fenntartásaidat. Azért még a szöveg mellett annyit érvelnék, hogy ott megvannak azok a pontok, ahol ha azt érzed, hogy el van menve a fókusz, akkor arra pontra visszatudsz mutatni. Üh, beszédnél. Ha nem jegyzeteltél közben, hogy mit mondott a másik a magis 5 perces expoziában, és felteszed a végén azt a három kérdést, hogy akkor úgy gondoltad, hogy a PVC cső kell mert nem volt egészen világos számmal és hogy ezek nincsenek leírva, akkor ennek a fele el fog sikadni közben. Ebben igazad van, ez egy előny a szövegnek. Nekem nagyobb hátrányt jelentett az, hogy, hogy amikor csetben vitattunk meg egy dolgot, mondjuk egy fejlesztővel, akkor az két-három órán át is folyamatosan történt, és közben az ember egy mást is csinál talán, de nem olyan igazán fókuszáltan, és közben folyamatosan megy az ide-oda gépelgetés, és iszonyos sok időt veszel, és ugyanezt egy videóhívásban meg lehet beszélni 15 perc alatt, amit aztán gépelve meg másfél óráig tart. Um, egyébként a részben az, a kérdés, az is kérdés, hogy van-e van -e, van -e mondani valami meg közlési szándék az egész mögött. Tehát tudja, hogy mit akar mondani. Múltkor vettem részt egy google sajtótájékoztatón, mert a Google azt, hogy miért nagyon rossz ötlet a, a digitális közös piac és hogy hogyan gondolják ők azt, hogy hát cuki az Európaiaktól aktor, hogy őt szabályozni akarják, de nem az igazi. Hosszú volt, de legalább az első 5 percben megvolt, az, hogy azt akarják mondani, hogy ez egész marhaság. Innentől kezdve propagandát hallgatunk. Mindenki dőjön hátra az érveket, lehet a bingo lapon kipipálni, hogy azt fogják-e mondani, hogy jobb a felhasználónak. Spoiler, azt mondták, hogy jobb a felhasználónak. Mármint akkor, hogyha nem ha fizet egységesen mindenki 15%-nyi társasági adót? Nem, hogyha nem akarják őket annyira kegyetlenül szabályozni, hanem hanem kényemesebbé teszik a kisvallalkozások életét, és nem bonyolítják el. Azt, na, na, na, arra a csúsztatásra nem emlékszem, hogy hogyan tolták át az egész a De teljesen minden volt, mert, mert egyértelmű volt, hogy kiállítottak ad egy robotot elmondani a Nem tudom, biztos vissza vagy szóval hát, hogy mondjam, erre nyilván lehet azt mondani, hogy igen, igazatok van, csak egy dolgot mondjatok még meg, hogy hány százalék társasági adót fizettetek tavaly. A nettó nyeres. Nem, a nettó bevételeteknek a 5%-át, a bocsát a bruttó bevételeteknek hány át fizettétek ki bármilyen állam számára adóként. Ha meghaladja a hármat, akkor beszélgethetünk arról, hogy mi a jó kisfálkozóknak, addig viszont ülj le egyes, ne hazadoz össze vissza, édesfiam, nem ettem meg a kutya a vacsádat. Megette a kutya vacsoráját, el is mondta azt szemét, seha nem olvastam el semmit ebből a, ebből a tájékoztató, volt, tehát mindenki helyén kezelte a dolgot. Hát akkor ez egy igazán hasznosan eltöltött másfél óra lehetett. Figyelj, te is beszéltem már Google Media média átment emberrel, tehát hogy szerintem tudod, hogy mekkora élmény. Hát gondolom igen, hogy jó lehet. Na jó, de... Tehát olyan, mint hogyha egy akciós itong téglával ne. terúznál. Ne. Arról, hogy milyen egy ház alapját képezni? Ne, bármiről. Mert azt hiszem, a itongból talán alapot nem szoktak csinálni. De biztos, hogy nem, mert ha megszívja magát vízzel, akkor szétesik. Mm -hmm. Akkor jó, akkor kedves könyves hallgatók, nem tudom, javítsatok ki, hogy mit mondtam rosszul, biztos nem tudom, hát egyszerűen betonból kell alapot csinálni. Jó, tudom, na. Na, jó van. Kijavítottam magam. Ha ugye az irodalmat kérdezzük, akkor egyértelműen ott van a teljes leírás a dolognak, és a köműves kelementálóság is, amely szerint asszon ki a házban. Na nézzük, hogy mi történt a világban. Hagyjuk a zúmolást és a mítelést, és a tímszelést egy kicsit. A... Történt azért egy pár dolog az elmúlt egy-két hétben. Nekem egyébként igazándiból a kedvencem ez a, ez a bűnözőbandás nagy fogása a nemzetközi rendőri szerveknek, ami szerint annyi bűnözőt kapcsoltak le egyszerre több tucatnyi országban, hogy csak na, és mindezt úgy csinálták, hogy az FBI fejlesztette a kamu alkalmazást. Igen, itt, ezt azzal kaptuk meg egyébként Dvorkiltől is, hogy azért ennél a hírnél érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mi az a pont, ahol belépnek. Tehát meddig olvassa az FBI bűnözőknek a biztonságosnak itt kommunikációját, és mi az, ahol azt mondja, hogy akkor most összedünk mindenkit a kerül, eddig tudunk. Nem értem. Lásd még, leszedjük-e a németeket Caventry előtt, vagy hagyjuk szétbombázni a várost? Ja, hogy, hogy ha nézegetjük ezt a, az alkalmazást, és arról beszélgetnek éppen, hogy akkor holnap felrobbantjuk a Bélát, akkor megvédik-e Bélát? Ö, igen, igen, igen. Hát, hány Bélát ér, hogy elfogjuk Dongátót két héttel később? Ja, hát ez egy örök dilemma, hogy a, hogy a beépített ember mikor kell, hogy közbeavatkozzon. Elég sok film szól erről, és nekem ebből alapvetően az a tanúság, hogy a beépített embernek az a dolga, hogy belegyen épülve és információt szolgáltasson. De ez egy kicsit más helyzet. Ez, ez nem egy beépített ember volt, hanem egy beépített alkalmazás. Hm? Csak hát ez egy beépített alkalmazás volt, nem egy ember, aki, aki önmaga bírálja. De lebukott volna az alkalmazás, hogyha, hogyha ennek segít. Nem tudom, mindegy, nem tudom, mi történt volna. Azt gondolom, hogy amikor így le akarnak fülelni egy nagy szervezetet egyszerre, akkor valószínűleg nem fognak idő előtt beavatkozni. Igen, mindesetre a, a trükk az jó volt, tehát ez, hogy adjunk egy titkosított cuccot, ez mindenkinek van kulcsa, plusz az FBI-nak. Más kérdés, hogy pont ez, amit nagyon szeretnének elérni, úgy általában véve titkos szolgálatok meg, meg gyomozó szervezetek, hogy mi lenne, hogyha gyártanátok, kedves gyártók olyan cuccokat, amiben, ami mindenki nagyon titkosítva van, plusz mi bele tudunk olvasni. Hát igen Érdekes, mert a, a, ugye azt gondolná az ember, hogy, hogy ilyet senki nem csinál, és aztán nyilván kiderül, hogy mégis igen, viszont nem tudom neked, amikor olvastad a hírt, nem jutott eszedbe, nekem igen, hogy hmm, biztos, hogy a szignál az nem egy ilyen csali alkalmazás, hanem az tényleg egy biztonságos kommunikációt tesz lehetővé, hogy a telegram az valóban end-to-end -end encrypted. A telegram, na no, ez nagyon érdekes, a telegramot kapcsoljuk, hogy a telegram az nem end-to-end encrypted ebben az értelemben, vagy nem, vagy az, az igazából szűrt. A Szignálnál ismerjük a készítőt, tehát hogy direkt nem lesz lehallgatott alkalmazás, mert ez a Moxi Marlin Spike, aki a, a Szignál csinálja, az egy rendes tisztességes régi iskolás hacker ő nem megy oda a zsarukhoz, hogy figyeljetek, csak olvasatok már bele. Hát jó, de ez valójában nem. Hát hogy más, hogy... hogy mivel zsarolják, hogy mennyi pénzt fizetnek neki, és hogy ezt nem tudhatjuk szerintem. Én nem gyanakszom, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez összeesküvés elmélet lenne, és felesleges lenne ezen gondolkodni. De tehát azért az FBI azt elérte, hogy ezek után mindenki azt gondolja, hogy, vagy mindenki elgondolkodjon legalábbis azon, hogy uh mi van akkor, hogyha. Uh, igen, és a, a Telegram az azért érdekes, mert pont a héten volt az, hogy Németországban van egy uh, kedves uh, bevándorló vegán szakács uh, Attila valaki, mindegy is, aki egy véres szájú neonáci, és, uh, és betiltották azt, hogy uh, különböző appokon ő, az ő főcsatornáját lehessen követni uh, Telegramon. Van egy 200 6000 követős csatornája amit zsidózással és egyéb dolgokkal tölt meg, talán bevándorlózással is, bár az ő hátterével egész izgalmas, tehát ott fel kell oldani egy-két paradoxont. Mm -hmm. Na mindegy. És megnéztem azt, miután ezt a hírt átküldte Martina, hogy ezt hogyan oldhatták meg, mert hogy desktopon, hogyha én rámegyek ennek a csávónak a csatornájára, akkor bele tudok nézni a kedves náci Vegán Attilának a, a csatiába, tehát pc működik. Utána megnéztem ugye ezt mobilon. Mobilon azt közli, hogy a Play Store-ból letöltött Telegram alkalmazáson ezt a csatornát nem lehet elérni mobilon. Nem lehet elérni, bocsánat. Ez már feltételezés szűrés van a rendszerben. Szerintem a Telegram szűrése. Akkor még vitatkoztam egy darabig, úgyhogy úgyhogy Martin, aki átküldte a írtő, pedig megnézte a webes Telegramon mobilon és ott sem látszik. Tehát a Telegram azt mondja, hogy a mobilon ő nem szeretné ezt megjeleníteni. Megvan erre a szűrő és a Play Store-os résznél megértem is, mert hogy valamennyire felelősek a platformokat kínáló cégek azért, hogy mi jelenik meg a platformjukon. Magyarul, ha nem szűrik ki a neonáci csávót, akkor a Google tudja azt mondani, hogy figyeljetek Németországon, minket azért nagyon csúnyán be fognak perelni. Tehát vagy kidobjátok ti őt az appból mobilon, desktopban azt csináltak, amit akartok, vagy mi dobunk a Play Store-ból. Magyarul a Telegram egyébként egy szűr platform. De ezt problémának érezzük? Ö, nem, csak azt mondom, hogy a Telegram end to -end kriptált, senki nem lát be stb. Az valójában a szabályozóval legalábbis beszélgetésben van. De várjál, ez... Nem egy, nem egy szignál, aki azt mondta, hogy eldobtuk a kulcsot, senki nem tudja olvasni mi sem. Ez kettő teljesen más típusú működés, kettő más Mert Szerintem két dolgot összemosol, vagy én arra gyanakszom. Az egyik az az, hogy, hogy egy privát üzenet váltást azt el lehet -e olvasni. Ha nem lehet, akkor ez end-to-end -end encrypted dolog. Az, hogy egy csatorna van vagy nincs, vagy az a csatorna az látszik-e a felhasználók számára, vagy nincs, annak semmi köze az end-to-end -end Igen, technológiai oldalról igen. Ha azt nézzük, hogy mit mond magáról a két alkalmazás, akkor nagyjából hasonlókat kommunikál, hogy mi vagyunk a titkosított kommunikációs alkalmazás, amit rajtunk keresztül küldesz, azt senki nem fogja látni. Ez a szignálnál, ami mondjuk egy egészen durvább titkosításon működik, meg amúgy átlátatóbb módon is valamennyivel, de nem sokkal. Ott ez egyértelmű, hogy hogyan van. A Telegramnál eddig azt hittem, hogy az van, hogy berakják a... a kliens szerver kliens titkosítás, és azon tolnak keresztül mindent, és ők a pardon, ők az igazság felkent harcosai, vagy a, a szó leszabadságé. Eljárt kiderült az, hogy hogy ez a klienszerver szerver titkosítás közben ők azért azt mondják, hogy innent a mi figyelünk és arra, hogy betartsuk a szabályozást. Ez nem gond, csak ö, hogy is mondjam, ez nem nagyon hirdetik. De nem, szerintem nem, nem, nem, szerintem ez nem áll meg, mert, mert a mert az, hogy, tehát, hogy bele lehet, tehát a, a, a titkosítás az egy dologra vonatkozhat, a privát vagy zárt, a privát üzenetváltás vagy a zárt csoportokban zajló üzenetek tartalmára. Ez, ez az egy, amit lehet titkosítani. Az egész kommunikációt nem lehet, hát hogyha titkos lenne egy csoportnak az elérhetősége, akkor nem tudná elérni senki, hiszen nem tudná, hogy mit akar elérni. Tehát a, a, az üzenetváltásokat, azokat lehet valamilyen kriptográfiai eljárással olvashatatlanná tenni külső személy számára, de a, mit tudom én, a, a user struktúrát, vagy hát a, mondjuk az elérhető csoportokat, meg a jogosultságokat, azt nem, és azt nem is kell ilyenfajta titkosításon átereszteni, és biztos vagyok benne, hogy ez a szignálon sincs. Az egy másik technika, az, az inkább egy policy, nem is technika, hogy euh, tudunk-e mi üzemeltetőként letiltani usereket, vagy nem tudunk. És a telegram tud, szerintem egyébként a szignál is tud. Az más kérdés, hogy akar vagy sem. De várjál, nem, nem letiltottak ki húzereket. Szelektív bant alkalmaznak, attól függően, hogy milyen, milyen készüléken nyitott. De a, a kettő ugyanaz. Most az, hogy ho, mire tiltják le, az mindegy. Tök nem, az egyik, azt hiszem, sokkal opportunistább sokkal megoldás. Ez lehet, hogy opportunista, csak azt mondom, hogy ez policy kérdés, nincs köze a titkosításhoz semmi. Tehát a technikához semmi köze nincsen. Nem az, hogy az egyik kevésbé titkos, mint a másik hanem az egyik az egy olyan polisit, ami szerinted opportunista adott esetben. Ami lehet. Titkosításra belekéne, bele bele lehetne menni, majd következő utánításban lehet, hogy bele is megyünk addigra beleolvasom magamat. Én úgy emlékszem, hogy így egyébként a valamilyen módon a, a gyors gyorsan a Telegramnak a nevét. Telegram. Igen. De gyakorlatban rendkívül ritkán használjuk, Plusz egyébként a csak... Mobil Mert A Telegram azt mondja, tehát, csak, hogy csak a privát üzenetváltások vannak -e kriptáva. Igen, ami mondjuk, mondjuk desktop eszközök között sem működik. Tehát hogy nem létezik ez a funkció. Hmm, biztos, hogy ebben. Miért? Mert egyszer fél óráig kerestem. De nem, nem kell különbe kapcsolni szerintem. Ha privát üzenetet küldesz, akkor az, azt a motor az előbb gondolom, mit tudom én. Tök nem. Hát a, a, az n n titkosított cucc az úgy néz neki, hogy egy eszköz és egy másik eszköz között van titkosítva. Ellenbe, ha most belépek a telegramomba a mobilomban és belépek a számítógépemen, akkor mind a látom a teljes üzenetváltást és történetet, ami feltételezi azt, hogy, hogy csinált egy olyan titkosítás és kulcscsere mechanizmust közben, vagy valamikor, ahogy nekem a másik eszközöm is, én pc n kezdtem használni tehát a mobil eszközöm is, megkapta a teljes hisztalimat, és ki is tömörítette közben, vagy ki is dekriptelte Igen, közben. Igen, mert a, szerintem az n titkosítás az nem eszközök között van, hanem józerek között. Userhez van hozzárendelve a kulcs, meg userhez van hozzárendelve a minden. Ez egy igen gyenge feltételez. Tehát, hogy ennél a, a Messenger is többet ad. Figyelj bele, olvasom magam a kiadásra a későbbre. Nekem ez most egy ilyen rohadtul gyanús. Megkérhetjük a hallgatókat, akik értenek hozzá, hogy magyarázzák el nekünk, meg a többi hallgatónak. E... Na mindegy is, a szignál az nagyon biztonságos, azt, azt gondolom. A Telegram meg az nem arra van, hogy nagyon biztonságos legyen, bár valóban ők is ígérnek valamiféle privacy, de hát privacy-t mindenki ígér. Most legutóbb például immár ezredszer is az Apple, Apple ígért nagyon sok privacy-t. Most volt a múlt héten a WWDC, vagy rendesen mondva WWDC éves fejlesztői konferenciája az Apple-nek, és ott egyébbek mellett az egyik ilyen hangsúlyos téma az a privacy mindenféle módon volt, olyan private, hogy ö, tényleg az embernek sírni kell, hogyha rátekint arra a szlájdra, ami tele van szórva szavakkal, és ezen szavak mind valahogy a privacy-hez kötődnek, és ezeket mind most javította meg még jobbra az Apple. Gyorsan beszúrni ide egy felmondatot, hogy ezt minden kedves hallgatónk ugye rendkívül komolyan, egy kivétellel, hogyha szeretne bárkivel beszélni, aki a napfényes Szaudarábiában vagy a napfényes Kínában lakik, hiszen ott ezek a funkciók csak névleg léteznek. Magyarázd, most ez egy szép kielentés volt, de mit jelent mindez? Ö, az, hogy az Apple jellemzően az összes privacy dolgot azt nem szokta alkalmazni ezekben az, az országokban, hiszen ott az államhatalom ragaszkodik ahhoz, hogy belenézhessen. Ja, hogy ott csak akkor és lehet egy jelen, hogy és ezt egyébként ezt elengedik. Mintha macskát. Uh -huh. Igen. Akkor a kedves szaudarábiai hallgatóknak inkább a nem tudom hirtem, mit ajánljak. Egy Nokia telefon semmiképpen. Figyelj, ö, több lehetőség van. Amit én Szeúda az elmúlt másfél, olvasban, másfél évben olvastam, az alapján a bármely másik országban való elmenekülés egyébként egy, hogy is mondjam, jó ötletnek tűnik. De a másik lehetőség, hogy telepjáródda az egy dűne tetejére, ahol senki nincsen ott, és megbeszéled személyesen. Hát a telepjárótól messze gondolom, mesztelenül, alaposan átvizsgálva magad és a másik bőrét is. Igen, és ne legyen rajtatok szemüveg, mert alattán még rá lehet irányozni egy lézer mikrofont. Hát szóval ez bonyolultnak tűnik. Bár ahogy így leírtuk, hogyha nem a sivatagban történik ez a dolog, akkor ez egy gőzfürdő. Gőzfürdőt sem lehet jó Hát igen, igen, azért mondom, hogy nem véletlen, hogy ott szoktak szaunában és gőzfürdőben nagyon rendszeresen fogadják beszállítóikat a főgonoszok. gonoszok. Ó. Erre nem is gondoltam. Még utoljára talán a vörözzsarúban láttam ilyen jelentet. Ugye egyrészt mindenki mezte tehát marra néz elrejteni a mikrofont, másrészt nagyon rosszul is lehet bemikrofonozni valóban. A fizikai körülmények nem tesznek jót a lehallgatásnak. Sötét van, meg nincsenek ablakok. És feltűnik, hogy plusz egy ember van a szobában. Akit senki nem ismer, és nagyon próbál közel kerülni a főnökhöz. A vízhatlan jegyzet fizetével. Igen. Uh, visszatlan jegyzet biztosan. egyébként van borzasztó beleírni. Hú, lehet. Bár figyelj, van ez a Remarkable nevű eszköz, tudod, ami tulajdonképpen egy nagyon gyors e-inkes, vagy e <kül> <jegyzetelő> <kül> tablet. A? Azt hiszem mindent mondtam róla. Mindenki szerint fantasztikus ráírni. És egyébként abból szerintem a drágábbik az visszatlan is talán. A drágábbik újabbik. És azt tudod, kiteszteltem hogy a magyar sajtóban? Azonnali. Azonnali tesztelte. Úú. Pinter Bencénel volt, lelkendezett nagyon sokat róla, hogy mennyire rohadtul jó. Nem tudta megint dokolni az árát, Igen. de azt írja, hogy jó. Igen, sajnos drága. Na, de hogy egy pillanatra még a Privacy nyomán visszakanyarodjunk az apple meg a VVDC-re. Szóval, hogy ott lehetne mindenféle újdonságokat említeni, hiszen sokan dicsérték ezt a kínótot, amennyiben nagyon szellemes volt, ugye nem élő közönség előtt zajlott, hanem... Hú, hogy is hívjuk a, az Apple-nek ezeket a e, rám hasonlító emotikonjait? Me, memo, memo? Memory? Nem tudom. Jaj, nem tudom. Fogalmam, hogy ezer éve nincsen Apple eszközöm. Csak már most nemrég kaptak nevet ezek a dolgok, de mindegy, most nem fog eszembeütni. Szóval, hogy ilyenek ültek a már mármint hogy oda CGI-ozva. És sok CGI volt az egész előadásban, illetve egy csomó nagyon hasznos, vagy nagyon érdekes, vagy nagyon cuki, apró funkciót jelentettek be, de hogyha úgy meg kéne mondom, hogy mi volt az, ami úgy igazán odavert. Ja, bocsánat, tehát két fő verzió, az iOS 15 és a macOS Monterey is bejelentésre került, és hogy, de hogy így mi volt az, ami úgy nagyon menő volt, hát figyelj, elég nehezen találok dolgokat. Tehát az, hogy a FaceTime-ban már lehet olyan dolgokat is, amit más videócset alkalmazásokban is lehet, attól azért nem sírtam el magam pedig egyébként az összes funkciót, amit bemutattak, az tökmenő. De figyelj, most, hogy véget ért a, a pandémia, vagy kifelé sétálunk belőle, mondjuk inkább így, amikor mindenki videokonferenciákon töltötte a fél életét, most divatos spéttel az Apple is elérhetővé tette bárki másnak is a FaceTime-ot. Igen, igen, hát nem is tudom, szerintem itt az adásban is pár, nem is tudom, pár héttel ezelőtt akartunk róla beszélni, vagy beszéltünk is, hogy hogy az most mennyire rossz vagy jó ötlet az apple től hogy a FaceTime-ot csak Apple eszközökön teszi elérhetővé. És ugye ott volt is, igen, ez a, ez a zöld buborék, kék buborék dolog, erről beszélt. Az az iMessage volt, azt nem nyitják az az ki. Az az iMessage volt. Jó igazad van, az nem a FaceTime volt. Na, de, de hogy mint, hogyha FaceTime-ról nem beszéltünk? Whatever. szó szóval igen, most a FaceTime végre megérkezik Androidra és Windowsra is, tehát minden eszközön ott lesz, hogyha valaki FaceTime-ozni akar. Én nem pontosan értem, hogy Miért akar valaki pont facetime mikor bármi más is? Éppen a nem frissült fel a Zoom kliens, az around -ja valamiért színesen jelenik meg, közben a Jó, de most te magad a discord valami van? utolsóként választanál facetime-ot, vagy utolsó utániként, de... Nem, bocsánat, egyáltalán nem, ha egy mód van, akkor egyiket sem választom. Nem, azon gúnyolódok, hogy hogy olyan, ö, olyan késéssel, annyira tempóvesztve, annyira balfasz módon hozták ezt ki. Tehát ez olyan, mintha bemutatnának egy office csomagot. Azért ez a stratégia, hogy ez a mód szerintem most már jó ideje jellemző az apple hogy hagyja azt, hogy a piac többi szereplője megjelenjen az új funkciókkal, azokat kipróbálja, elbukja, kicsit módosítgassa, és amikor már úgy tűnik, hogy igen, ez valami, amit az emberek akarnak, akkor az apple is lefejleszti rendesen, és odarakja, és akkor az úgy meg van csinálva, és ezzel többnyire e, sztenderdet teremt, vagy hát sokszor van ez így. E -e? A, most, hogy csak más nem mondjak, az is az idei VVDC bejelentése volt, hogy akkor most a Maps az már olyan dolgokat fog tudni, hogy tényleg el se hiszed. Várj, várj, várj, A, a Maps-et egyébként láttam, bár azt mondja, hogy ez a glob nézet, ami olyan nagyon jól néz ki, az, ahhoz kénytelen leszel vásárolni egy M1-es meket, mert annál kisebben nem működik. Hát, meg csak az USA-ra egyenlőre, de hát majd az szépen le fog csorogni a, a gyerekkészülékekbe is. Nem félek attól, hogy nem. Mindegy, jól néz ki az új Maps, és sok olyan dolgot tud, amit egyébként érdemes tudni egy ilyen Maps alkalmazásnak talán, fele tudja, de hogy az is azért nagy késésben van a többiekhez képest. mivel teremtett az Apple? szabványt. Hogy érted? Hát az okostelefonnal, bár abban De nem az a, a kivárós stratégiában van, abban első volt. A modern okostelefonban. Szom szomorúan mondhatom, hogy egység jut eszembe, de biztos vagyok benne, hogy csak azért nem, mert lányos zavarban vagyok a mikrofon jelentétől. Szerintem egy csomó mindent csináltak meg úgy, hogy azt már korábban is megcsinálták mások, de addig nem terjedt el, és aztán amikor ők megcsinálták, akkor viszont az meg elterjedt. A, tudod mi a, a Siri például ilyen, tehát a hangasszisztens, hangfelismerés. Azzal elsők voltak? Nem, szerintem nem voltak korábban is asszisztensek, amiket senki nem vett komolyan. Hát annyira, mint amennyire voltak korábban is, hogy hívják? Ok, mobiltelefonok, a jogos telefonok, csak azokat ilyen kúnap, cool meg hasonló cég gyártották. Igen. Nem tudom. Most ez ugye egy ilyen kifordított érvelés, mert azt mondod, hogy ha nekem nem jut eszembe példa, akkor nincs is, amit mondok. pedig szerintem ez egy viszonylag Határozott közmegegyezés, hogy ezt szokta csinálni az epről, hogy megcsinál olyan funkciókat, amit mások már kipróbáltak, de jóra, és ezután kezd el mindenki alkalmazni. Az arcfelismerés felismerés ilyen volt, például nem mit szólsz? A határozott közmegegyezés az is, hogy ha az embert megcsípia a méhecske, akkor ezért kell, kalciumot kell lenni. Igen, de ezért tényleg hogy A kék, kék és szeművektől nem kevésbé fáj a szemet, hogyha sokat számítógépesztél. Igen, igen, ezek tényleg e, kamok. De most te azt mondod, hogy szerinted ez kamú és a. Apple az nem fejlesztett ki soha semmit úgy, hogy azzal tette igazán elérhetővé? Vagy azzal tömegesítette? Ö, nekem az állítása, inkább úgy néz ki, hogy az Apple a tömegesítésben nem tett akkora lépéseket, mint amikor felszoktak hozni így, hogy hú, az apple ezt aztán igazán tömegtermékké tette. Azt a sokkal korábbi apple több gyakran csinálta, de ez a Tim Cook-féle faszázzuk ki és adjuk így a mi usereinknek, az, az nem a tömegalkalmazások cuccairól szól, hanem a legyen jó érzés ebből user lenni. Ami egy teljesen valid piaci viselkedés, be is jön nekik elég vastagon, de nem arra van szó, hogy az Apple veszi az abeját és írta, mindenki adódna adózni szeretne. A példa nagyon jó. Hát most nem fogok, nem fogok tudni megfelelő ellenérvel előállni, mert az, az lenne csak, hogy nem, de itt van például a nem tudom mi, és akkor azon vitázhatnánk. Nekem. Kattintgatok jobbra-balra, a ezt mit használok tőlük, de semmit. Te hát nyilván nem, hiszen nincsenek Apple tehát hogy, hogy használtál tőlük bármit is. Hát de a tömegesedésről beszélünk. Miért Szerinted az Egyesült Államokban az Apple eszközök az nem tömegesedés, amikor valami Apple eszközön jelenik meg, de hogy nem? Igen, hogyha a tömeget úgy kezeljük, mint egy nagyon sok, de nem a többség. Mm, szerintem, de nem tudom, nem, nincsenek a fejemben a statisztikák, de azt gondolnám, hogy az a legnagyobb kisebbség az usa -ban. Nem? Az a... Mint, a, mint, a, mint a latinok. Igen, mint a latinok. Egyébként iOS-ben többségük van. Az usa -ban. Aha, na. Szóval, hogy jó, nem tudom, gondolkodom ezen, visszatérhetünk rá, gyűjtök példákat, én nekem teljesen ez a percepció, hogy nagyon sok olyan dolgot láttunk tőlük, amiket már mástól is láttunk, csak az ilyen, ilyen kísérleti szerencsétlenkedés volt. És aztán, amikor az Apple csinálta meg, akkor az meg már működött, ezt értem, természetesen értem, csak annyit vitkozunk különböző percepciókról, hogy pont most hagynánk ki ezt a lehetőséget. Hát igen, igen, de hogy igen, ahelyett, hogy konkrétumokat mondanánk, mert én azt mondom, hogy nekem nem ült eszembe, te meg azt mondod, hogy mert nincs is, de ez mind a kettő ilyen metaállítás. úgyhogy így most még nem működik a vita olyan jól. Nagyon várom, hogy, hogy hát majd a kedves hallgatóink elmondják azt, hogy de hát srácok, ti is a iTunes-on hallgattok zenét, és akkor mondtassam azt, hogy há, há, nem. Én ismerek olyan embert, aki iTunes-on hallgat zenét, de nem sokat. Nem, és, tehát, ma apple TV-t néz eset, TV plus néz esetleg. Olyat ismerek. És nem fogyat még az a három sorozat neki? <gül> nem, nem, több van egyébként most már. Van kettő gyerek is, igen. De... Meg valami a bérzborról biztosan. Az itunes a jönni, hát érted, az, egy, az egyik legnagyobb régi fiaskója az apple -nek. Nem, az egy... Hú, te, az egy annyira jó dolog volt. Az iTunes tényleg? Az iTunes, hogy a fenében? De akkor, amikor... A gyerekeim még nem, nem születtek meg, ugye? Tehát az iTunes az izével szemben indult a vinampal. Ahhoz képest az, hogy rendes izé library kezelő, zenelejátszó eszközöd van, az a minden. Értem. Csak aztán hirtelen ez lett az iOS-eszközöknek a backup cucca, és volt egy olyan rövid időszak, amikor, hogyha aláraktak egy kernelet, akkor egy holdrakétat is meghajtott volna. Jó. Még elmondom, hogy mi tetszett még nekem a VVD ről Tetszett az, hogy a, hogy a validba belehet lehet tenni a, a kártyáidon, már mint a bankkártyáidon túl, a, a, az id dat meg a céges belépő kártyádat. Uh -huh. Mondjuk különösen a céges belépő kártya az. Tehát, hogy én minden kártyát akar kezelni a valat. Az egy, az egy olyan valódi, nem tudom, first world problemet megoldó, de ott azt jól megoldó dolog lenne, ez működni természetesen. Az ID az csak USA-ban már, mint a személyigazolvány az csak az USA-ban működik egyelőre. De hát majd egyszer, hát talán megérkezik hozzánk is, ki tudja. Ez különösen tudom miért vicces, mert az USA-ban mai napig nincsen személyigazolvány. Ott tőzé driver license használnak csak? Hát hol micsodát, de, igen, hogy de alapvet, alapvetően volt egy ilyen real ID kezdeményezés, ami nyilván a rendes amerikai jobboldaliak szerint a fasizt állam felépülésének első lépcsője. Emiatt be is Nézzük csak, mi volt még, azt, azt is bírtam, az egy, olyan, az egy olyan lépés, amit most mondani fogok, amit mindig te is elszoktál várni, sőt, valahogy fel is vetetted valamivel kapcsolatban, hogy miért nem tesznek, ha nem tudom, micsodába ertegzett. Tehát a, az új bluetoothos békén békönt, amivel meg lehet találni a kutyát, meg a barátnőnket is, bár most már a barátnőnket kevésbé mert módosítottak, ugye ez az értegz és hogy miért nem tesznek ezt, de mire, és a távirányítóra Igen, az Apple TV távirányítójában Apple TV nincsen, volt. ezt mondtad, és az továbbra sincsen, viszont az AirPods az olyan lett, ami hát lényegében ezt tudja, tehát, hogy elveszted valahol az airpods akkor ugyanúgy megtalálhatod, ugyanúgy a Find My Hálózat segítségével, mint az rtz uh -huh. és azt hiszem, hogy ez már korábban is volt valamilyen szinten, de most már a kikapcsolt vagy lemerült airpods is meg lehet találni ugyanígy, és akkor ezek szerint ezt nem kell egy teljesen új garnitúra fejhallgatót vásárolnom, hanem bekapcsolták szoftveresen azt, hogy ez lehessen. Igen, azt hiszem, hogy ez történt, igen, igen. <gül> Zsír, és ha egyet megtalálsz, akkor a másik hármat, anyag ugyanaz van a napében, azt már igazán veheted. Igen így, ez működik egyébként az Airpods maxal is, ugye a világ legdrágebb óver fallgatójával. Az mondjuk nagy szerencse, mert ha azt hagyod el valahol, azt, azt elég jól lenne megtalálni kicsit gyanakszom, hogy az viszont az a fajta dolog, amit bárki felkap, és nem vízbe a talált tárgyak osztályára. Benne van. Bár egyébként, hogyha ennyire zonosítható, hogy és nem lehet kiműteni belőle ezt a funkciót, akkor elképzelhető, hogy mondjuk a lophatóság ez csökkenti. Igen, arra jó lehet. Na hát körülbelül ilyen dolgokról szólt a WWDC 2021. <gül> Volt még a leg, legcoolabb funkció ever, legalábbis a The Verge így jellemezte, de tényleg nagyon menőnek tűnik. Nekem ez a Universal Control nevű új macOS funkció lesz, ami szerint egy egérrel nem csak azt a macOS-t futtató eszközt, tehát mondjuk megbukot lehet kezelni, ami épp előttünk van, hanem ha mellé leteszünk egy iPad-et vagy egy iMac-et, akkor azt is, és át lehet húzni az egéret az egyik képernyőről a másikra, meg a másikról az egyikre, meg sőt, még drag and is lehet mondjuk egy iPad-ről egy macOS-t futtató laptopra valamit, ami marha jól néz ki, meg olyan kérdés, hogy honnan tudja, hogy a jobb vagy a bal oldalára tettem ele a laptopom, jobb vagy a bal oldalára tettem ele az iPad-et, de mint a Verge megkérdezte és az Apple megmondta, hát honnan, hogy merre húzod az egeret. <gül> Hogyha a jobb széle felé húzod, a biztos jobbra tetted le, meg önben, miért akarnád ilyen hülyén áthúzni a túloldalra? Uh -huh. Ami szerintem cukizhet ilyen, azért ez egy, az egy szép Szép megfejtés, nekem úgy tűnik. Ez a része, igen, mert a funkció maga tíz éve létezik mindenféle programok hát képében. Hát igen, csak az ilyen ux szempontból borzasztó, ez meg jó szempontból végre ilyen nagyon-nagyon. Az -nagyon éveket dolgoztam ilyen, és egészen jó volt. De ez a megfejtés, hogy nem neked kell megmondani, hogy hol van a, a másik monitorat, így ez képes az speciálra arra. Igen, szép szerintem is. Mondjuk pont egy két dolláros server. Lehetne, de hát ezt eddig érted? Nem tudom, lehet, hogy megcsinálták, hogy amíg... Azt is el tudom képzelni. Mm, jól integrál az Apple mások ötleteit. Igen, igen, igen. Járjanak vissza a SourceForge-ra, és nézzenek további ötletek után, hajrá. Ú, <gül> uh, de ez nagyon nem jelentettek be semmit, nem baj? Nem, biztos igen semmi, semmi olyat, amit például mindenki nagyon dörzsölte a markát az új MacBook, MacBook pro mint mármint az M1 chipes hogy az majd jön, de nem jött. Pedig azt már mindenki nagyon szeretné, ha jönne. Tehát ez valahogyan erősebbé kéne tenni, mint a sima R-t, és az, azt szerintem egy kihívás lesz. Hát igen, most az fog történni, hogy majd jön valami M1X csíp, és akkor az még erősebb lesz, mint a sima M1-es a megbukerben, meg biztos gyorsabb lesz minden kapcsolódó cucc is, és akkor azzal majd nagyon lehet dolgozni. Mentségükre szolgáljon, hogy a WWDC az egy alapvetően szoftverfejlesztőknek szól, szóló konferencia. Úgyhogy az tulajdonképpen mindegy is hogy ezt nem jelentették be, majd bejelentik össze. Jó, hát én Windows-os írekkel nem készültem, amennyiben be van lengedve azt, hogy 24-én lesz egy valamilyen megmondás, ahol bejelentik a Windows 11-ről, mit kell várni? Igen, ma volt egy állítólag 11 perces videó, ami a, a Windows 11-nek az új beköszönő hangeffektjét mutatta be. Na de ez pont teljesen hát, érdeklően. Igen, főleg, hogyha tényleg csak a hangeffektről szólt, nem kezdtem -ne bele a megnézésében. Én sem, 10-es tök működik, hogyha valamit csiszolnak mi rajta, és egy kicsit integráltabb lesz, ártani nem fog ártani. Erről megoszthatom egy saját élményemet? Parancsolj. Hogy a Windows 10-es tökéletesen működik. Ehhez, ehhez szeretnék hozzászólni, mint egy ember, aki nem tudom, évtizedeket töltött a Windows-ban, majd most már lassan egy évtizedem os ben és iOS-ben élek, és mivel az egyik gyermeknek itthon windows laptopja van, ezért mostanában vissza-vissza kényszerülök a, abba a világba. Most éppen az történt, hogy egyszer csak eltűnt a WiFI a laptopból, mintha a lett volna. Egy uh -huh. új ideapadot kell elképzelni, tehát Lenovo. Lenovo gép, Windows 10, és két dologra lettem figyelmes a javítás szerelés közben. Az egyik, hogy ezt egyszerűen nem tudom feldolgozni mai napig, hogy ezt miért csinálta a Microsoft, hogy csinált egy ilyen Hát ilyen jól átgondolt, akár még pofásnak is nevezhető frontendet a Windows 10-be, majd hogyha egyen mélyebbre megyek, akkor ott vár engem a Windows 3.11 esztétikája, ilyen, tényleg ilyen 2000-es évek elejéről származó ablakokkal, meg menükkel, meg iszonyatosan ódivatú dolgokkal. Azok egyrészt hetes ablakok, másrészt pedig itt a józerek nem járnak. Hát... Látod, most is a userek rákényszerültek, hogy járjanak, én itt teljesen user voltam, és az eltűnt wiFi t kerestem, meg egyébként a garancia levelét a laptopnak meg gondoltam, hát ha az történt, hogy valahogy kipurcant a, a wifi chip, mert Bluetooth is eltűnt, akik ugye együtt, együtt élnek, vagy hogy véletlenül valaki letörölt valami driver-t, és hát... Vagy csak berakta ott repülőzőmódba. Vagy csak beraptál, de természetesen ez volt az első ötletem, de a mód le volt tiltva, ami azt jelenti, hogy nincsen wifi a gépben azért, mert a uh -huh. mód az gyakorlatilag a wifi és a bluetooth-t kapcsolja le. Ha nem húzom hosszan a történetet, végül a megoldást az jelentette, hogy az eszközkezelőben a wifi driver-t letiltottam, majd újra engedélyeztem, és hopp, egyszer csak minden megjavult tehát olyan igazi klasszikus Windowsos megoldás volt, de hogy a dolgok elnevezése, a dolgok kinézete, a dolgok megtalálhatósága, ezek valami olyan mértékben ilyen uh, mérnök logikával, mérnököknek készült mérnök dolgok, hogy fú, gyűlöltem minden másodpercét a, ebben a dzsungelben való bolyongásnak. És én igazán nem vagyok azzal vádolható, hogy, hogy nem használtam Windows-t, meg hogy, meg hogy nem értettem. Tíz hozzá. éve nem használtál Windows-t. Hát de folyamatosan használgatok Windows-t, de pont ez volt az élmény, hogy olyan, mint hogyha, tehát olyan, olyan érzés volt, mint visszakerülnék a tíz évvel ezelőtti Windows használatba, csak úgy, hogy közben még kerülgetnem kell egy ilyen, egy ilyen spanyol falat, amit odaraktak elé, és amire ilyen, ilyen értelmetlen kifejezések vannak írva, nagyon szép flat kapcsolók mellett. Ú, szörnyű volt, nagyon rossz, nagyon rossz volt nekem, tényleg. Nem a Mekó, ezt akarom dicserni. Nem arról van szó. Nem is, csak nagyon viccesen adtad elő, ahogy hívják a tipikus megest. De hogy, igen, de hogy... És a lattémat sem hozták ki. Így, pontosan. Igen, igen, igen. Hát érted, ha az ember megszokja, hogy mindig oda teszik a lattéát a keze ügyébe, akkor így után furcsákodik, hogy máshol meg nem ez a helyzet. De nem, azért ez tényleg... Tehát szerintem az, hogy a, hogy a Windows 10-nek az elmúlt, nem tudom hány éve van, de most már jó sok éve van, hogy igazándiból Egyszer sem csináltak meg egy teljesen rendes, minden részére kiterjedő design frissítést és design egységesítést, az szerintem az probléma. Hát ez egy úgynevezett nagy, hogy ennek vannak ügyfelei. Volt egy ügyfel, akinek te is voltál innovációs igazgatója. Jézusom, minek voltam én az innovációs igazgatója? Hát jó, nem hiszem, az origónak. Ja ah, Olyan szerintem nem voltam soha, de mindegy, igen, valami termékfejlesztés. Ahol egy valami. 1998-ban betiltott kiegészítést kellett felrakni ahhoz, hogy működjön ilyen hat alatt. Az a céges belső rendszer, amiben az újság készült. Olyan volt valóban, igen, arra emlékszem. És emiatt száz ember vagy száz ember volt rábüntetve XP-re, amikor már voltak jobb operációs rendszerek. Ja Istenem, tényleg. Na jó, szóval, hogy én nem vagyok elégedett a Windows-zal, és nagyon várom, hogy a Windows 11 az egy, egy valódi megújulás legyen, tényleg csak UX-ben. Engem tök nem érdekel, hogy hogy néz ki a, a harmadik alsó ez pince. ez nem, nem, nem kinézett dolga szerintem, hanem hogy tényleg, ahogy a, az eszközkezelő ma kinéz, ahogy oda vannak írva, hogy az inf file az nem is tudom, vannak ilyen fura szavak, hogy ő vele most mi van, és akkor én nem tudom kitálni, hogy az azt jelenti, hogy hiányzik az a fájl, vagy azt jelenti, hogy nem működik, vagy hogy csak el kell indítani, Szóval ezek ilyen, ezek ilyen használati problémák, és szerintem egyébként ez van a... Tehát én úgy mondanám inkább, hogy az első réteg alatt már ott van ez. Az első két-három réteg alatt nem ülsz be az eszközkezelőbe. Oda nem, az igen, az így van, de hogy, hogy a múltkorjában anyukámnak instaláltam öreg laptopot, ami Windows 10 futott, vagy hát ilyen használt laptopot, inkább úgy mondom. Hány éves? A laptop? Már nem anyukád. A laptop, mit tudom én, öt, azt hiszem, de mindegy, mert a Windows az új rajta, és jó, igen, nem tudom, hogy, hogy a, mi van a driverekkel, de amit el akarok mesélni, annak nincs köze a driverekhez. Az arról szól, hogy, hogy fel akartam tenni ilyen, ilyen programokat. Úgy értem szókeresőt, meg passziánszt, meg ilyeneket, tehát játékokat. Uh -huh. És arra vetemettem, hogy akkor én nem, nem a internet böngészőbe írom ezt be, hanem a Windows Store-ba, amit biztos nem így hívnak, szóval a app. A Szt Store-nak hívják, az egy mindentetlen szar. És hogy, hogy így nem lehetett, szóval hogy az egész tényleg olyan volt, mintha valaki a gimnáziumi informatika órán vizsgafeladatnak csinálta volna. Ilyen szörnyen, szörnyen félkész és kidolgozatlan az összes programról nem is tudom, hát így, kétszer kellett megnyomni a telepítés gombot, mert először megnyomtam, akkor letöltötte, és így várta, hogy megnyomjam még egyszer, amitől már telepítis és beszerzésnek nevezte a magyar szoftver azt, amit ö, nem hívunk, beszerzésnek, bakker. jó, <gül> és, és aztán mind reklámokkal volt ele, de ami előre mondta, hogy free, arról kiderült, hogy fizetős, és nem is működött az egész, és közben folyamatosan egy régi ablakkal, már úgy értem egy ilyen régi ö, ö, Popapal rám akart kényszeríteni valami olyan szoftvert, mindig mondta, hogy ez kell ahhoz, hogy ez a játék fusson, és nem értettem, hogy mi az. És mindig telepítettem, és minden alkalommal újra rám akartat kényszeríteni, hogy ezt telepítsem. Valamilyen. Pff, tudod, van ez a Windows játék, Game Center, ugye? Vagy valami, annak volt valami kiegészítő segédprogramja. Amit, amit mindig telepítettem, soha nem vette észre, hogy telepítettem, és tényleg azt éreztem, hogy egy ilyen, ilyen 1.0-as bagos szarban ülök. Annyira rossz volt. Egy 1.0-as bagos szarban ültél, az egy óriásiba, a másik óriási-ba, amit elköveti az ember, az Teamből vesz játékot. Vagy az Originből, vagy a EA-nek a game storyából, vagy ilyen. a Good Old Games-ből. Ezeknek mindignek van, kliens, van kliense, esetleg az Itch-ből, van kliense, feltelepíted, frissíti is magát a háttérben mm -hmm. működik. És azt játékboltnak írták. Tényleg, mm -hmm. mert a macos most pont, megint azt hiszem, tegnap volt egy olyan élményem, hogy, hogy valahogy belefutottam abba, hogy van egy TextEdit Plus nevű szoftver, ez a TextEdit a, az operációs rendszer beépített az kis szövegszerkesztője, ami annál sokkal többet tud, de alapvetően az egy ilyen minimál szövegszerkesztő, és gondoltam, megnézem, mi az a TextEdit Plus, rá volt írva, hogy nem tudom, 10.4 fölött, mármint macOS 10.4 fölött ezt kell letölteni, letöltöttem, és akkor, amikor elindítottam, akkor kiírt az operációs rendszer, hogy ahhoz, hogy ezt fussan, ahhoz szólni kéne a rendszerfejlesztőjének, hogy a most aktuális 11-re, tehát a macOS Big surra frissítse a, a szoftvert, tehát mindegy, tehát kiderült, hogy ezt nem lehet futtatni ezen az operációs rendszeren, mert outdated, és hogy, tehát, hogy itt meg pont az volt a baj, hogy nem az App Store-ból vettem egy eszközt, hanem csak úgy a szabad internetről, ahol valamiért elfelejtették kiírni. Ez a jó egyébként Freeverhez meg látszott, hogy az egész egy végtelen projekt. de elfelejtettem. kiírni. én ezt megnézném egyébként, hogyha simán a csak kikopcsa, akkor nem fut Nem, nem, már, már eleve ez... rajta volt, tehát amikor letöltöttem, és a, megjelent egy folder benne az összes hozzá kapcsolódó dologgal, és maga az elindítható ikon. NON volt egy behajtani tilastábla, amit nem tudtam, hogy micsoda gondoltam, elindítom, de az azt jelentette, hogy ez nem lesz jó. Ez annyit jelent, hogy a, hogy a legacy programokat, amit már nem gondolznak, azt nagyon szépen kidobálták a rendszer alól, hát, ami azért probléma, mert hogy egy program régi adta, még az működhet. De kivétel, hogy olyan napi változások vannak a rendszerben, ami ezt nem teszi lehetővé. Jó, mindegy ezt csak arra mondom, hogy itt, hogy itt pont a fordítottja volt a, a fura helyzet, nem azt mondom, hogy MacOS-re nem lehet a netről letölteni dolgokat, mert dehogy nem megrendszeresen. De ott nekem úgy tűnik, hogy például azzal én többnyire el vagyok, hogy a App Store-ból le eszközöket, hogyha szükségem van valamire. Persze, ez neked tök jó, ameddig, benne, ameddig nem vagy fejlesztő. Ha fejlesztő vagy, akkor ez az App Store-os azért úgy néz ki, hogy az Apple a bevételet 30 át azon nyomban vágja zsebre, és mindent megtesz azért, hogy te csak rajta keresztül értékesíts. Ja, tudom. De igazándiból. A Mac OS ben szerintem minden további nélkül tudsz csinálni simán webről letöltött és telepített szoftvert. Szóval van egy biztonsági figyelmeztetés, és külön ö, engedélyezni kell, hogy ezt igen, tényleg elindíthatod annak ellenére, hogy... Settings-nél kell beállítani, hogy egyetlen telepíthetésed. Igen. Szóval az, az iPhone-on azt nem lehet megcsinálni, de meg igen, meg lehet. Ez egy zárt kert építészet, nevezzük. Nem, nem de műreket. azt mondom pont, hogy a MacOS nem annyira zárt kert, mint az iPhone. Az iPhone az nagyon zárt, tehát ott azért apokat telepíteni úgy, hogy ez nincs benne az App Store-ban, az nagyon komoly, nem is tudom, hogy lehet-e. Tehát, hogy egy hacker meg tudja-e csinálni, talán igen. Én már nem emlékszem, hogy csináltam ilyet utoljára, de Mac OS-en minden további nélkül. Uh -huh. Minden további nélkül, azért ezt egy nagy zárója, anyám nem telepítene macos OS -en. Absztoron kívüli nem. Hát az annyi, hogy letöltöd a DMG-t és duplán kattintasz rá. És aztán van egy lépés, ami azt segíteni kell, de ezt mindig kiírják oda fölé, hogy ezt az ikont húzzad bekérlek az Applications folderbe. De oda teszik az Applications foldert is, meg az ikont is. Egy teljes újságot supportáltam annak idején, amikor átállt MacOS-re, és amikor eltűntek, hogy bezárták a DMG-ket, akkor mi csodálkoztak, hogy de hol van az a vörd, amit eddig futtattam? Azt mondjuk igaz. Hát az applications-be? Mi? Igen, igen, igen. Hát igen, ezt a logikát, azt meg kell tanulni hozzávalóban. Na jó, van eleget beszéltünk az apple szerintem, lehet még többet is tényleg ezzel a vvdc de nem érdekelt, nem érdemelték ki azt, hogy ilyen sokat beszéljünk róluk. Azt megemlítsam, egy fél mondatta, hogy a TikTok megúszta az amerikai pofonokat? Ö, Mindenképpen. A TikTok megúszta, Joe Biden visszavonta Donald Trump szigorú törvényét végül. Állítólag ezzel nem az van, hogy a megint szabadon garázdálkodhatnak a, a kínai appok, de a TikToknak mégsem kell eladódnia valami amerikai vásárlónak ahhoz, hogy futhasson amerikai földön, meg a WeChat ugyanígy járt, tehát hogy mégsincs, mégsem bannolják ki a, az országból ezeket a kínai tulajdonú appokat. Állítólag emellett viszont egy másik törvényt azt úgy bővítettek ki, hogy még sokkal inkább ellenőrizni akarják, hogy jó-jó, a TikTok futhat itt nálunk, de mit csinál, mit, hogy kommunikál, milyen szerverekkel, milyen adatokat tovább ki, és itt tovább, és itt tovább. Szóval visszacsinálta Trump szabályozását Biden ez ügyben, és a TikTok így mondom megmenekült, de állítólag azért ő is nagyon akar figyelni, csak nem ezzel a betiltom a Szavasz módszerrel, hanem ennél a uh -huh. Tifon a múltabban. Körzöm, hogy Trump csinált, az, amit ez nem volt elegáns, de mondjuk ezzel soha, ezzel soha nem vádolták meg az egy kori elnököt. tehát ő, ő és az elegancia, azok nem szerepeltek egyét lapon. Na hát, hajrá TikTok! Kerültek a egyébként egy egy magyar felmérés, hogy mit használnak a magyar tinik? és meglepő módon nem a TikTok a legfontosabb app az életükben, azt tudtam meg belőle, hanem a Messenger. Messenger? Messenger, Insta és a TikTok az lemaradva a harmadik talán Aha. Ezt a b felmérésében olvastad? Igen. Nagyon jó. Említsük meg, hogy ők azok, akik minden évben elkészítik a magyar tinika a digitális térben felmérésüket, és ez egy ilyen, egy ilyen jó, jó támaszkodó szokott lenni ahhoz, hogy az ember kicsit megértse, hogy, hogy is van ez a világ. De általában véve jó hogy valamit évente felmérnek. Igen. Ugyanitt azt olvastad esetleg, hogy ö, ö, szociológusok egy kicsi, de viszont jókat idővel rendelkező csoportja, ált bele Amerikában a Pew Internet and Life uh, uh, Research Center, azt hiszem ez a teljes nevük, vagy valami hasonló, nevű szervezetbe, ami uh, évtizedek óta készít mindenféle felméréseket az amerikai népről, és azt kérték ezek a remek szociológusok, hogy, uh, hogy talán most lenne nagyon időszerű, hogyha már tavaly nem tették meg, hogy a Pew-hoz felhagyjon a XYZ és uh, alfa generáció szavak használatával is valami olyan generációhatárokot állapítson meg, ahol ö, valós változások történtek. Hát vagy legalábbis, hogy közelítse jobban valahogy a realitásokhoz ezeket a generációhatárokat. Olvastam, igen. Érteni vélem, hogy miért vannak oda ettől, hogy, hogy vannak ezek a generációk, amiknek a, a, az évszámbeli határjai, azok viszonylag teljesen magyarázhatatlanok, vagy szóval nincs igazán olyan nehéz, nehéz konkrét időszakhoz kötni, és ezért is van, nem nem egyforma hosszúak, olyan nem tudjuk, hogy mi alapján vannak kialakítva. Nem kötődnek határok. társadalmi változáshoz ellenben megkülönböztetik őket elég alaposan egymástól. Igen, és ehhez képest így az ember még azt is nagyon nehezen tudja, és állítólag ez a, ezen szociológusok elismérték, hogy a, a, nem tudom, hogy a népesség mitől 30- vagy 40%-a valami ilyesmi. Az nem tudja, hogy ő melyikhez tartozik, hogy én most. És én is ezek közé tartoznék egyébként, tehát hogy én most. X vagyok, vagy Y, az fogalmam sincs. Biztos uh, X. Y, y, y biztos nem. Akkor vagy. X vagyok. Hát baby boomer sem vagyok, akkor kénytelen vagyok X lenni, nem? Valószínűleg kénytelen vagy X lenni, igen. Ami már eleve egy ilyen, majd kitalálunk valami nevet ennek a generációnak volt, majd ezek után a több, többinek sem találtak ki sem. Hát a név az mindegy, csak hogy, hogy, hogy, hogy, hogy legyen értelme a generáció határoknak. Igen, nem tudom, de azt hiszem nem volt olyan hír, hogy a piú bejelentette, hogy igen, igazatok van, abba hagyjuk ezt a Z generációzást. Hát hiszen akkor egyébként generációs szakértők és digitalizációs megmondó emberek, hogy is mondjam, kisebb hadsereg gyújtaná fel őket a francba. Hát akiknek erre épülnek dolgai, persze. Igen. Ugyanitt az a másik, amiről rájébredtem egyébként, ezt lehet, hogy már mondtam korábban adásban, hogy talán ez egy digitális benszülött, meg digitális bevándorló Igen, című történet, és hogy ezt mikor írták le. Azt mondtam neked, Nem tudod? Sem, sem. Akkor tippe jegyet, kérlek, tehát, hogy a, mikor állapították meg, különbség van a bevándorlók és a vezöröttek között? Hát mondjuk Bill Clinton idején, együtt a Information superhighway vel Nagyjából pontos 2001-es a definíció, Aha. és azóta, hát hogy is mondjam, az, ami tolódik egyébként előre, az, hogy mikor beszélünk valakiről nativeként és mikor bevándorlóként. Tehát ez is egy ilyen tökéletesen körüllevetlen fogalom. Aha. De szintén rendkívül jó konferenciálodásokat lehet a ebéd és a mufflon pörkölt előtt tartani róla. <gül> és tényleg egész jól belőttem, mert Bill Clinton 2001-ig volt hogy Kb. Akkos tímmel a dolog. Figyelj csak, van még annyi időnk, hogy gyorsan végig szaladjunk egy csomó nagyon cuki kütyün, amik vagy hülyességek, vagy nagyon nem hülyességek. Te jó Isten, ennyit elbeszéltünk az epperről tök felesleges módon. Bocs, hallgatók. Annyi sokkal jó dolog van. Például... Találkoztam azzal, és nagy örömmel küldtem át a barátnőmnek. neki, azt mondta, hogy Ja, ez van nálunk is. És nem értesít ilyenekről. A Blooming Babies-nek a terméke, amit Bubble Popnak hívnak, és ez a kipukaszthatós fóliának a, a szilikon gumi megfelelője. Az egyik oldalon végig pukaszgatod, megfordítod, és a másik oldal lehet pukaszgatni ilyen kis dómokat. Igen, benne. mert nem is pukasztod tulajdonképpen, hanem csak egy ilyen felfújt gumi gömböcskét. Nyomkorászod. Hát nyomsz. Ilyen fidget, fidget, fidget cucc, de nagyon-nagyon szimpatikus. Mindenféle méretben és formában van, és gyerekeknek, öregeknek és kutyáknak és lovaknak is ajánlják. Határozottan gondolkodtam azon, hogy be kéne egyet szerezni. Hülyeség, de hát annyi hülyeségem van, még egy dolog fel nem fog már tűnni. Igen, ez nagyon jó. De ami még szintén nagyon jó, és szintén gyerekekhez passzítható, az egy olyan Kickstarter, ami mind a ketten nagyon imádtunk, tulajdonképpen különféle formájú bútorpárnák, vagy hát ilyen, ilyen kárpitozott szivacs térbeli alakzatok, téglatestek, meg, ö, meg ilyen háromszög alapú tímpanonok, meg ilyesmik, amik mágnessel egymáshoz kapcsolatok, össze lehet belőlük rakni egy kanapét, de szét is lehet szedni, és akkor bungit lehet belőle építeni a gyerekeknek. Igen, nekem gyermekkorom meghatározó élménye volt, hogy vonat, volt egy én úgy emlékszem NDK, de lehet az is, hogy nem. Műből ülő garnitúra, aminek az volt a, a jó tulajdonsága, hogy ki lehetett venni a ülő szivacsokat, és nagyon nagy ülő szivacsok voltak benne, és abból plusz a dohányzó, azt plusz egy-két maci olyan bungit lehet építeni, hogy az hétnyelven beszélt. Ezért egy picit tőle, is ész, valaki feltalálta újra, és, és most termék, de tulajdonképpen ez a, ez a bungi szivacs, amit ráadásul mágnessel össze lehet rögzíteni, magyarul nem kell a révai negylexikonnak kitámasztani oldalról az egyes elemeket, ez azért pontszerző na. Abszolút, hát szerintem ezt minden kisgyerekes szülő ismeri, hogy, hogy kell bungit építeni, és a bungi építés, ugye nem, nem egy, tehát két cipős dobozban nem lehet jó bungit csinálni, hanem azt a meglévő bútorokból kell, úgyhogy, úgyhogy ha van egy bútor, ami kifejezetten arra van kitalálva, hogy lehessen felnőtt ülő bútor, és meg lehessen gyerekbungi is, az egyszerűen zseniális. Egyébként én ezt kitaláltam, amikor az én gyerekeim kicsik voltak, nem pont ezt. Nekem az volt a fejemben, hogy kellenek olyan oszlopok, eh, amik egyébként szoktak lenni, mit tudom, egy reptereken, meg ilyen közös helyszíneken, amiben van egy ilyen feltekeredő, kihúzható szalag. És akkor úgy tudsz két ilyen állóoszlopot összekötni, hogy kihúzod ezt a szalagot, beleakasztod a másikba, és akkor az egy ilyen kordon és hogy ugyanezt olyan szalaggal, ami egész oszlopmagasságú, tehát lényegében ilyen falakat lehet csinálni vele, és ilyet, ezt azt gondoltam, hogy ebből leszek gazdag, hogy ezt megvalósítom. Ilyen részben el lehet keríteni a gyerekeket vele, a kis totyogókat, részben meg lehet nekik csinálni labirintust. Értem, villankásztal és labirintus megjelentél előtte a lelki előtt egy rövid időre, amíg a villanytelen vagy a elkerítést meg nem említetted, ahogy grúként lábújhegyen egy repülőterre lopakodsz ki a hónod alatt egy pár utas irányító szarral, de aztán rájöttem, hogy ez nem történt meg sajnos. Viszont a Community című, amúgy is zseniális sorozatnak van egy remek része, amiben építenek, és lassan az egész közösségi főiskolát beteríti. Aha. Hát ha másrészt nem néztek meg, akkor legalább ezt. Jó. Még itt van egy ilyen olyan ötlet, ami amúgy nagyon jó, csak nem tudjuk, hogy működik-e. Ez is egy Kickstarter. Az önfelhúzós okos óra. Igen, és azt látok, hogy az, az önfelhúzós, tehát az automata óra, az úgy néz ki, hogy van egy súly, ami ahogy mozgatod a csuklódat, úgy hajt egy tengét, ami csévélél rugót. Hát de ez régen is így volt a mechanikus órákkal. Ez, ez, ez pont a mechanikus. Ja, hogy ez a mechanikus, igen. Igen, itt annyit csináltak, hogyha Beleszerelünk elektromos komponenseket, és hát lényegében tekercset elektrom, mozgatunk elektromos térben, akkor ott ö, áram indukálódik. Magyarul fel lehet okosítani ezt a himba mechanikát, ami a rugót csévéli, és áramot termel. Igen, igen. Rohadt jó. És így nem kell minden este töltőre tenned az Apple hanem kapsz egy olyan órát, ami... Egyrészt okos óra, tehát elektromossággal működik, másrészt tölti magát, tehát nem kell töltőre tenni. Ez tényleg jó. Igen, ha működik, akkor imádnivaló. való. pont erről nem győztem meg, hogy működik. Itt azért megvárnám a teszteket, hogy, hogy egészen pontosan mennyi járástartalékodsz el össze ez az eszköz. Igen. De zsír. Viszont ami, ami az adásunk címét adta, Hú, hogy kell ezt magyarul jól mondani, tehát egy olyan grillfaszén startupról beszélünk, aki egyedi formájú faszén tálcácskákat biztosít elektromos grill sütőkhöz. Hát ha magyarul akarod mondani, akkor kimaradt még a játék megváltoztató, valamint a digitális jogvédelem. <gül> Game changer, és mi a másik? DRM. DRM. Oké, okay? de szóval hogy azt mondja, hogy nem ám csak úgy, mint az állatok odaszórjuk a faszén darabkákat a tüzelőtérbe, aztán próbáljuk meggyújtani, locsoljuk mindenfélejéket, papírt dugunk rá, meg nem tudom, hanem kifejezetten egy össze, olyan alakzatba préselt faszén tálcát kapunk, amit nagyon könnyű meggyújtani, és egyenletesen ég, és nem egészen pontosan értettem, mik az előnyei, de valahogy azt érteni véltem, hogy a csak úgy odaszórjuk a faszénet, az olyan túl olyan rendezetlen és olyan, olyan ijesztően a fene tudja, hogy kell pontosan meggyújtani. Ennek a standardizált és leostobásított változatát gyártja ez a startup. Ez a grilleknek az epője. Kicsit egy, olyas, hogy le, le van szépre csiszolva, másképp az epő cucok azok jellemzően használatók, és nem basznak nagyon át. Azért mondanék árakat, ez a Spark vannak, hívják egyébként Itt, a 5 dollár a grill igen. Megkérdeztem a grill szakértőmet, aki azt mondta, hogy Weber faszén 5 kilót, nagyjából 5000 forintért lehet venni. Végig manikűröztem vékony fogú fésűvel a Sparknak az oldalát. Nem derül ki, hogy az egy darab szén az hány grammos, mert ők csak ennyi ideig éget hajlandó kiírni. Ahogy így elnézem, nem is tudom olyan, 200 gram lehet. Aha. Minden esetre a 9-es pakkos szén az 30-50 dollárigba kerül, Hát ilyen 5 dollár egy ilyen 200 g valami. Igen, a grill pedig hozzá 900 dollár. De azt nem ők csinálják, nem? Vagy azt is ők csinálják magát a De Ez, a, ez a, a truváj benne, hogy tulajdonképpen a borotva, vagy a festékpatron modellt hozták be a grillezésbe. Igen. Amennyiben megveszett tőlünk valamilyen áron az eszközt, majd pedig eladjuk hozzá minden mást is neked rendszeresen. Aha. Hmm. Szerintem ez ügyes. Kicsit olyan, tehát valóban, valóban groteszk, mert hogy... 119 dolláját adnak ennek egy pizzalapátot és egy vágódeszket. Na igen, hát ez tényleg elég groteszk. De speciál azt értem, hogy ez így lehet, hogy, hogy létező igényt elégít ki, amikor valakinek már nagyon tele van a töke a általa használt e, ilyen hagyományos faszénnel, amit csak úgy oda aztán vagy meggyújtja, vagy nem. Az lehet, hogy kidobja azt az 5-6 dollárt egy ilyen cucra, amikor éppen grillezni akar abban az évben már másodszor, de valóban egy kicsit azért visszásna. É, igen, illetve egyébként valahol találtam valami olyasmit, hogy, hogy egyébként nem csak ezzel, a, ezzel az kell lehet működtetni, hanem tulajdonképpen az alsó is simán lehet szórni, úgynevezett faszeletés. É, igen, igen, igen. Ez csak, ezzel csak jobb lesz. Gondolom, egy, egy, egyenletesebben sül benne a rántott hús. Igen, plusz hát amikor ez a cég kérlehetetlenül csődbe fog menni, mert elfogynak a madarak, akik a formára nyomott faszenet azt megvásárolják. még nem kell kidobni az egész jószágot. Ez így. Így lesz pontosan. Úgyhogy így. Tulajdonképpen, hát még esetleg a Cyberlander nevű projektről beszéltünk, amikor visszahozta a fiatal nevemet, amikor mindennek három darab másra hangzó, nem kettő darab más hangzó, plusz erre kellett végződ, végződnie. Igen. Akkor volt jó cégneved. Ami a Egyelőre lényegileg nem létező Tesla Cybertruckot alakítja át még sokkal kevésbé létező kempingeszközé. Igen, tehát hogy a, a csomagtérből a Cybertruck nem csomagtérére, hanem platójára lehet felrakni egy ilyen önkinyitó, ön szétterjedő lakó felépítményt, amiben mindenféle nagyon high-tech jövőbe mutató elem van. Persze napelemes, a, az nekem tetszik, hogy az ablakai azok fényre sötétednek, tehát szűrik a napfényt. Az, hogy padlófűtés van benne, az például, az, az menő, nem? Mi, mi, Római villában jobban jön, de értem, hogy terepjáróból is lehet így gyártani. Na igen, szóval, hogy egy eleve nagyon furcsa pickup truckhoz egy eleve még furcsább felépítményt csináltak, és hogy ezt miért nevezték el Cyberlandernek. A Cybertrackre re gondolom, de hogy a Lander, az itt mi akar lenni a... overlandingnek hívják azt, amikor, uh, amikor kimész uh, grillezni a nagyon megemelt ah. terepjáró lakó autóddal, uh, lepicsítsd egy csörgőkigyot, majd pedig másra visszamész az otthonodba zuhanyozni, mert már nagyon büdös vagy. Értelek. Na, akkor jó, akkor a neivadást is értem. Hát nem fenyeget a veszély szerintem, hogy nagyon sokat eladjanak belőle elővételben, úgyhogy még azért ne, azt hiszem nem lehet pontosan tudni, ugye, hogy mikor jön a Cybertruck? Azt nem, az elővételi számok viszont kint vannak a honlapjukon, tehát és esetleg nekik ezt, akkor azt elmondhatjuk róla, hogy alattak 160 meg 80 az 2, 40 meg 40 az 300 darabot ebből a csomagból változó árakon. A Cyberlanderből? Igen, igen, igen, mert változó elővételi árak voltak, elindult 40 ezer dollárról és most a 42 000 dolláros csomag fogyott el a következő 44 ezer dollárosból még egyelőre van. Ó, oh, ez nagyon jó hír. De ugye hát bárki ki tud írni számokat egy honlapra, az ezt is tudjuk. Igen, mert ki tud tenni renderelt képeket egy nagyon csodálatos teherautóról. Nem, ez most komolyan, azért nincs kiírva a Cybertrack oldalára, hogy mikor jön. Vagy, hogy kb. Nem, mikor nem, jön. nem, nem, nem. Melyik évben. Mm. Egyébként az ilyen egy kirándulós gépjármű fejlesztés az most nagyon erős lábokon áll, amennyiben nem tudom, láttad, e a Rolls Royce-nak a Bóttél nevű egy példányban készülő, és még annál is sokkal többbe kerülő példányát. Nem? Akkor viszont ezt elrakom a következő adásra, és addig kitalálom, hogy melyik az az elektromos pickup, amiben szintén ilyen becsúsztatható grill, kihúzható sütő, minden van, talán még autógyártó emblémás törlők is. De hogy elkezdődött a dolgoknak a hülyeségekkel való telepakolása. Nagyon jó. Szeretjük azt, amikor telepakolják a dolgokat hülyeségekkel. Én szeretem. Jó, Én azt is, is te. Dobálhassak be mindent a csomagtartóban, nem kell nekem beépített izé, autogyártó márkájú ö, kerámia tűzhely. Jó, azt semmi éppen abban igazad van. No hát, köszönjünk el szerintem a kedves hallgatók, akik eddig kibírtak minket, amennyiben vannak még ilyenek. Hogyha valamelyik ketyerekütyű Kickstarter projekt megtetszett kedves hallgatók, akkor a www vagy című weboldalon meg lehet találni ezeknek a linkjét, meg mindegyikről egy leírás, meg fotók is lesznek szerintem. Szóval, hogy érdemes oda benézni, mert hogy ott van mindaz, amit most hiába próbáltál megjegyezni, nem sikerült. Úgyhogy ezt tudjuk mindenképpen ajánlani a többi felületeink közül, talán a Telegram csatornánk, ami a legélőbb és legérdekesebb. Igen, ha ne találtan hülyeséget mondtunk, akkor a Telegram csatornánk, és hogyha nem akarsz minket megszíteni, akkor e-mailt is lehet írni a Infokukat, mert ra a orpontúra. De a Telegram sok sokkal jobb, ott mindenki más is látja, hogy már helyre van tél igen, az igen, a tévedés, és meg ha bármiről beszélnél. Valamit kérdeztünk is, igen, a kedves hallgatóktól azt szerettük volna megtudni, hogy ez az entouent titkosítás hogy van a Telegram meg a Signál esetében, és miközük a. vagy hogy, mi, tehát, hogy mihez lehet és mihez nem lehet használni. Na így, hát akkor búcsúzunk, és -e sok szeretettel, sziasztok! Jövő héten ö, szerkesztett ö, nagy értékű adással jövünk. Aztán majd folytatjuk a kis hozzáadott értéket, jelenben is, is el, tartalmazóval. Nem kevesebb dolgot akarunk megfejteni, elmagyarázni magunknak is, és nektek is, mint a média működését, úgy a világban, mint Magyarországon. Sőt, még talán a média jövőjéről is lesz szó. Ezt nagyon jó, hogy elmondtam, mert így legalább most már tényleg meg kell csinálni, örik, ha törik De nagyon azon vagyunk, hogy ezúttal ne csak mi ketten beszéljünk erről, hanem olyanok, akik nagyon értenek a témához, meglátjuk, hogy hogy sikerül, drukkoljatok, és gyertek a jövő sziasztok! Így lesz ez, sziasztok!